Търпение, чистота и приложение. Беседа от учителя държана на предобщия околотен клас на 22 август 1934 г. в София. Добрата молитва. Ще прочита следващите места от свещенната книга. 13 глава от Първо послание към Коринтияните и 24 глава от Прич. Апостол Павел, който минаваше за апостол Христов, след като говорил дълго време, установява и вижда, че човек не може да има големи постижения в света, каквото и да прави, колкото и да знае, каквато и сила да има. И той е дошъл до същите заключения, до които е дошъл и Соломон. И той започва с основната идея. Любовта дълго търпи. Любовта не се гордее. Тази последната дума има окончание Д. Навола казва ДИ. Това значи да тръгне. Не мога, не му казват тръгни, но му казват ди. Значи горделивият не знае на къде да тръгне. Човек, който е горделив, излиза от своя център. Любовта не безобратствува. Какво седи безобратствуването? Някой път човек безобраствува със своя живот, със своите очи, със своите движения, със сърцето си. Някой път съзнателно, а някой път несъзнателно. Любовта никога не отпада. В нея няма обестърчение. Това е любовта. И когато човек се обестърчи по някой път, това се отнася вече до неговите чувства. Учителят прочете 24 глава от притчи. Тази глава има встъпление, в което се излага от какво човек трябва да се пази. После е показва на човека пътя, по който трябва да се стреми. Учителят прочете от начало до 15 стих на притчи и каза, който се интересува повече да прочете останалото. Изпяхме песента «Бог и любов». Сега минаха празниците и настана делничен ден. Бог започва с работата и после почива. Хората обратно. Първо почиват дълго време и после работят. Хората преди да са почнали да работят си почиват. Бог дълго време чака, за да допият някакъв плод, милиони години чака, а пък човека, преди да е посял нещо, пак чака. Сега, може би, някой от вас чакате да получите нещо, без да сте работили. Който дойде, изведнъж иска да стане светия, някакъв гений. Не е лошо. Хубаво е желанието, но работа трябва. И каквото и да се каже, не правете онова, което Ходжата да направил. Колкото и високо да се качи, той се казва Илалах. Минарето има три викала. Мухамед -ил и Илах. Това значи. Правата вяра на Мухамеда, Бог да разпространи по целия свят. Звекове напомнят на Господа. Един е Господ. Един е Господ. Сега ние ще оставим това. Всеки един човек си има по един ходжа. Няма някой от вас, който да няма по един ходжа. И всеки един от вас си има по един поп. И всеки един от вас си има по един владика. И всеки един от вас си има по един патрика. И всеки си има по един генерал, по един полковник. Изобщо много малко хора има редови. Един гръцки кораб отива в Русия. На едно го казали, че е капитан, на друг казали, че е капитан и тъй нататък. Наредили се много капитани и русите питали... Где ви са редовите? Всички сте капитани. В новото учение гледам всички сте капитани. Като влезеш, много малко редовище намериш. Капитан, генерал, патриарх, владика, всички са с високо мнение за себе си. Не е лошо. Не е лошо човек да има високо мнение за себе си, но това трябва да отговаря на действителността. Ти искаш хората да имат високо мнение за теб, да те уважават хората. Искаш да се молиш на Бога и Бог да те слуша. Но за да те слуша Господ, трябва да знаеш как да говориш на Бога. Ти направиш една молитва на Господа с разбойно сърце за 4-5 минути и искаш да те чуе. Ти отиваш при Бога. Но не си забравила работата си в света и сутринта даже някой път отлагаш молитвата си и казваш «Господ ще търпи». Тогава какво става? Господ търпи. И когато се намериш в мястото на голямото мъчение, Той ти казва «И ти сега трябва да търпиш». Молиш се, молиш се нито глас, нито слишание. Ти, като станеш сутринта, без да си измиеш, имаш грозде, тичаш да се не ядеш и не мисли за молитва. Не. Като станеш сутринта, помисли, че Бог е любов. Започни с любовта. Казваш. Какво да правим? Отворете 13 та глава и започнете. Кое е качеството на любовта? Мнозина от вас пеете, нали? Но не зная колко пари можете да изкарате с това си пеене. Ако останете с пеене да се прехранвате, някой от вас много скъдно ще живеете. Един човек, който след като пее има голямо страдание, познава се, че той не е певец. Жалко е, когато той не може да се прехрани с пение. А пък колцина от вас можете да се прехраните с вашия сладък език. Колко души от вас? Сега по някой път вие мислите, че човек е много учен, нали? Ще си послужа с едно обяснение. Музикантите имат една система, която е временна. Петолиния. Без тези пет линии те не могат да читат. Без линиите не знаят къде да турят нотите. Някои препоръчват да има три линии. Сега са прияти пет. Но не са само те. Има и други линии. Не са само пет. Но пет те са основните, откъдето започват. Музикантите си имат ключове, с които определят нотите. Всеки един от вас може да бъде музикант. Какво означават нотите без ключове? Като турия е ключа сол, каква нота е написана на черната дъска? Фа. Какво означава до или една песен? Започнеш от ре или от ми. Какъв смисъл има ми? Или някоя песен започваш от фа или от Сол. Или започваш песента от «ла» или от «си», si. какъв смисъл има «ла» и «си». Si? Ако една песен започва от «до» има един смисъл. Ако започва от «ре» има друг смисъл, същото се отнася и до тоновете «фа», «со», «ла», «си» песента е различна. Това е за онези, които знаят. До това е капитала, с който музикантите започват. С до започва животът. Основният тон, основният ритъм, правилният ритъм на сърцето е до. Вие още не сте учили какъв е ритъма на до. Много работи знаете. Но ритъмът на сърцето не знаете. Знаете колко е голямо сърцето. Знаете колко пъти месечината е по-малко от земята. Знаете, че на месечината няма въздух и хора няма там. Знаете, че слънцето е едно горещо, горещо тяло. После, знаете в колко дена е създаден светът. Много работи знаете. Но ако дойде до същественото за вас, какъв е ритъма на вашето сърце, това не знаете. И вследствие на това някой път се свива сърцето. Ти казваш Вледени ми се сърцето. Значи изгубил си ритъма на сърцето си. Това сърце не полусира както трябва. Доси има свое движение. Има силни и слаби движения, бързи и леки движения. По какво се отличават бързите движения? Глупавият се движи винаги много полека, а умният се движи бързо. Глупавият казва, ще го направя, ще го направя и докато се накани той, изгубват се условията. Сега някой път вие седите с идеята, че знаете някои работи. Стегнете сърцето. Защо те стяка? Всякога човешкото сърце се стяга, когато искаш да постигнеш и не можеш да го постигнеш. Когато нещо желаеш да постигнеш и не можеш, стегнете сърцето. Значи, щом те стегне сърцето, ти си желал нещо, което не можеш да постигнеш. Това желание нарушава ритъма на твоето сърце. И тогава от невидимия свят те питат, ти... Спираш божественият трен? Кондукторът идва и да пита. Защо спря трена? Аз съм ви говорил за онзи гръцки поп, който пътувал през Румъния и носил една хубава калимявка. Излязал вятър. Попът се навел през прозореца и калимявката му паднал. Един му казал. Дръпни ръчната спирачка! Той я дръпнал, дошъл чиновникът и казал – Какво има? – Калимявката ми падна. Той платил скъпо за спирането на трена. Платил толкова, че естая сума 10 калимявки можело да си купи. Този поп, като си навел главата през прозореца, трябвало да си снеме калимявката и после главата да провре през прозореца. Щом си проврете главата през един прозорец на природата, калимявката ви ще падне. Тя не търпи никакви човешки калимявки. Защо, щом влезете в църквата, снимате шапката си? От почитание Това не е кой знае какво. Шапката е турена за студени времена, за да не би да се простуди главата ти. Но влизаш в топла стая. Има ли нужда да носиш български кожен калпак? Или влизаш в баня да се укъпеш? Има ли нужда да държиш своя калпак на главата си? Някои ваши идеи прилича на кълпаци, които носите на главата си. Че ти носиш един кълпак на сърцето си, който кълпак те стяга. Да кажем, че сте крайно честолюбив. Имаш високо мнение за себе си, понеже знаеш, че в кръвта ти тече нещо особено царско. Някой път това е невидимо. Някой път си смирен. Ти казваш Много добре съм. Той не говори истината. Сърцето му тупка, а пък той говори, че е добре. Някой е сериозен. Виждам, че той не е постигнал нещо. Някой е сериозен и гледам, защо му е дошла една призовка. Призовката му е сериозна, а не той. Сега помнете, аз не говоря за вас, но говоря за общите принципи за целия живот. Ти се намираш известно състояние, тъжен си. Но тъгата не е едно свойство, не е едно качество на живота. То е временно състояние, състояние само на твое ум и на твоето сърце. А в дадения случай, в тази форма и при тези условия, при които се намираш, ти усещаш тъга, но тази тъга не е обща, не е за цялото битие. Тази тъга не подразбира, че всички същества са скръбни. А някои отива толкова далече, защото казват, че има мирова скръб. Това са общи заключения. Може да има, може да няма. Това трябва да се докаже. Скръп всякога има за едно непостигнато желание. Казвам сега до човешкия ритъм. Кое е свойството на до? Вие не сте пяли до да имате едно откровение за до. Вие сега изучавате музиката, тъй както сега съществува. Ами ако отидете в ангелския свят, как ще пеете? Или ако отидете при най-видните музиканти, които сега са учители на съвременната музика, като се съберат, как ще пеят? Всеки, който преподава музика и не може да я чете, той не е музикант. Мнозина, които минават за много даровити музиканти, не могат да пеят. Мнозина дъровити не знаят да свирят, а пък знаят да съчиняват. Много се лъжат. Музиката не е написана. Аз, като виждам съвременната музика, виждам едно неестествено съпоставяне на нотите. В някои пиеси е турено повече движение в музиката, отколкото вътрешно съдържание. В някои е турено повече прекалена мисъл. В някои музикални парчета е турена прекалена алчност. Тоест .е. да заграбиш нещо, да стегнеш, да прегърнеш, да вземеш всичко за себе си. А пък в някои е направена много лека песента. Да цъвнеш и да укапеш. Някои песни са направени така, че да чувстваш един окапъл плод. А пък много малко има класически песни, такива, че да съответстват на твоя ум, на твоето тяло, сърце и душа. Някой път слушам като пе някой, някоя хубава песен или и като свири. Хубава е песента. Но това означава една песен на безпокойство на сърцето, едно безпокойство на ума, едно въртене. Решава да направи едно, решава да направи друго и най-после остава работата не направена. Казваш, много хубава песен. Ти пееш, но след тази песен в теб ще остане пак същото състояние. Вземете българската песен Цвете мило, Цвете красно. Този глас българите са го сели от запад. Ако аз бих пял Цвете мило, не бих пял с този глас. Той не съответства на думите. Как започва тази песен? Някои изпяха тази песен. От кой тон започва? Започва от до. Ни най-малко не трябва да започне от до, а трябва да започне от сол. Желанието на цветето не е да живее, а да цъфне, защото то вече живее. А авторът му турия желанието да живее. Он си, който цъфти, той вече живее. Хубаво. Искаш да станеш религиозен човек и почваш от до и за да станеш религиозен не трябва да започнеш отдол. Ти казваш Аз трябва да живея. Че Господ ти е дал живот. Ти трябва да работиш, трябва да учиш. Религията е цяла наука. Трябва да отидеш при един учител по музика. Не само да се облечеш хубаво, да си туриш вратовръзката, да си изящен отвън. Това е второстепен. Учителят не изисква толкова да си много добре облечен. Той гледа как ще пееш. Ако ти пееш както той иска и се водиш по неговата система, ти ще му бъдеш обичан. Но ако не се водиш по неговата система, той ще ти каже, аз не мога да ти преподавам. Трябва да отидеш при друг. Ти отиваш при Бога и казваш Аз трябва да бъда морален. Господ не се нуждае от морал. Казваш Аз трябва да бъда благороден. Господ не се нуждае от твоето благородство. От какво се нуждае той? От разбиране. Ти трябва да разбираш великите истини, които той е внесъл в света. Ти говориш за любовта. Знаеш ли какво нещо е любовта? Любовта е първата песен на Бога. Ти ако не знаеш да пееш, живота ти ще бъде нещастен от единят край до другия. А пък ако знаеш да пееш, животът ти ще бъде щастлив от единия до другия край. Не мислете, че аз ви държа отговорен за нещо. Но искам да ви избавя от една самоизмама, която имате. Вие отивате при една обикновена бакалница и купувате нещо и онзи ви повръща нещо. Без да четете парите, вие ги турете в джоба си. Но бакаленът е човек нечестен. Вие му давате хиляда и той връща само 500 лева. Другите ги задържа. Вие бъркате в джоба си и гледате, че са 500 лева и се чудите дали той ви е излъгал или вие сте ги загубили. Почва разногласие. Прочетете си парите, за да знаете погрешката във вас ли е, или в друг. Ти трябва да знаеш причината за своите страдания в тебе ли е, или в друг. Дали бакалина ти е дал по-малко или не. Ако си ги изкупил по невнимание, не хвали съмнение върху бакалина. Иначе ще отидеш при него и ще му кажеш. Ти си направил погрешка, върнал си ми по-малко. Той, ако не ти върне, втори път не отива и при бакалина. Щом хванеш един бакалин в лъжа, втори път не стъпвай в неговата бакалница. Някой път човек не трябва да стъпва в дума на лъжата. Ако държиш в себе си една лъжлива мисъл, едно лъжливо чувство или една лъжлива постъпка, която ти е дошла от някъде, ти не стъпвай в техния дом. По някой път вие се занимавате с една лъжлива мисъл, която търсите е как да изпъдите навън. Не се занимавайте да я изпъждате. Остави лъжливата мисъл на нейното място. Остави лъжливото чувство на неговото място. Остави и лъжливата постъпка на нейното място. Обърнете ума си към това, което е хубаво. Не се занимавайте с това, което е отрицателно. Да допуснем, че вървите по пътя, пък срещнете един приятел, който е вглъбен и не ви поздрави. Ти казваш. Аз ще ти дам да разбереш. Какво ще му дадеш да разбере? Ти си в дома на една лъжлива мисъл. Ти нямаш право понятие. Поздравът не е едина физически отвън. Този брат те е поздравил. Той като е станал сутринта и е помислил за тебе. Той те е поздравил. Той ти е казал Добър ден, Стояне. А ти не си му отговорил. Той те среща по пътя и ти казва, че тази сутрин е помислил за теб. Вие някой път искате да имате любовта на някого. Вашата любов съответства ли? В природата действат равни сили. Ти искаш най-хубавия плат. Ще дадеш съответната цена на този плат. Ти искаш един добър учител по музика, ще платиш и после ще имаш внимание и уважение към него, а не да искаш да го надминеш и ти да станеш учител. Учителят тогава ще ти обърне гръб. Всеки учител, който усети, че ученика иска да стане по-голям от него, той му обръща гръб. Ти отиваш при Бог. По някой път искаш да станеш самостоятелен. Какво означава това да станеш самостоятелен? Искаш да станеш по-голям от Бога нищо повече. Като стане самостоятелен, какво ще добиеш? Кажи ми, казваш, аз трябва да стана самостоятелен. Кой момък не е самостоятелен и коя мома не е самостоятелна? Остава ли в своята самостоятелност? Този момък, като го срещне, първата най-слабата мума, ритва го и той се търкова. И казват за него. Запалила се чергата му. И като се запали чергата на този момък, той не тича във водата да се гаси, но тича при момата, за да я пита. Защо ми запали чергата? А пък момата отговаря. запалих ти чергата, защото си един глупак. И ако вие страдате в света, вашата черка е запалена. Защо? Защото сте глупав. Сега това не се отнася до вас. Да ви дам изяснение. Запалила се е кому чергата. Вие си спомнете вашите младини. Аз не нарочвам младите. Младите хора са хора на любовта. И като говоря за любовта, все младите ще хвана. Те са хората на любовта. Младите казват, всеки глупак, който не знае как да люби, ние му запалваме чергата. А пък като се срещне един възрастен, казва му се, всеки един човек, който не знае как да учи, ние го изпъждаме навън. Ти влизаш в дома, където един възрастен се е оженил и има жена и ти не знаеш как да погледнеш жена му. Той изведнъж ти казва, ти вън. Един българин отива в Америка и поглежда някак си особено дъщерята на един американец. Онзи му казал, да си вземаш шапката и да си отидеш в моя дом не става това. Този българин разправя тази своя опитност и казва Втори път не мислих вече така да правя. Вие сте дошли до едно положение, в което трябва да знаете. С духовния свят не можем да си играем. С любовта не можем да си играем. И с мъдростта... Не можем да си играем. Като дойдеш при любовта, трябва да носиш тази любов в сърцето си. И ако вие не сте търпелив, тогава къде е вашата любов? Ако не си търпелив, ти не си млад. Да казвам. Има един метод за постижение. Любовта и знанието в света са неща, от които зависи вашия прогрес. Ти седиш някой път и се обезсмисля живота ти. Да кажем, че влезеш в едно общество. Често в религиозния сегашен свят става това. Навсякъде хората си приличат. Някой път горкият седи и иска да му дадат думата да говори, казва само 5 минути. А като стане един час не му стига. И в Америка има такива. Американците стават и му хлопат. Най-после има и квестури. Не иска той да млъкне? Питам. Често идват при мен и казват. Може ли да ме приемете само за две минути? И след като влязат, всякога минава половин час. Влез и за две минути, каже. Ако съм аз, ще вляза и ще кажа за две минути какво ми трябва. Той ще влезе и ще каже. Ще ми извините, аз вземам вашето време. Не ме интересува извинение сега, а на въпроса. Той казва. Малко ме е стяга сърцето. На този момак казвам. Срещнал си една красива мома, която не си разбрал и из те стяга сърцето. Иди да се извиниш на момата. И той започва да лъжи. Той казва. Тези работи ги нямам. Тези работи са опасни. С какво се занимават старите хора? Кой от вас е най-стар тук? Аз засягам живота не от сегашно гледище, но от едно по повише гледище, понеже ние сме във връзка с Божествения живот. Ние съзнаваме това, но нямаме ясна представа. Има нещо в нас, което ни ограничава. Това е което наричаме съзнание. Съвест. Направиш нещо и си казваш не е хубаво. Вие, всички вие се движите в един разумен свят. Тия същества са много разумни. Срещнеш тия същества, които са толкова благородни и като минаваш през техния свят направил си нещо там, хвърлил си една малка книжка и те ще ти кажат Вземи тази книжка не си направил добре. Или вървите по пъти и плюете някъде. Те ще ти кажат. Това не е позволено. Ти казваш. Тежко ми е. Да, тежко ти е, защото си направил нещо. Тия същества ще дойдат. Те са много учтиви и ще ти кажат. Направил си погрешка, ще очистиш това място. И ще вземеш една кърпа да очистиш мястото. Ти ще кажеш, но аз нямам кърпа. Ще намериш кърпа. Ти казваш, ще намеря някого да очисти. Не, ти сам ще очистиш. Един ученик кога прави погрешка? Нали сте писали любовни писма? В любовните писма, както ли запетай? Где са любовните запетай? Аз да ви кажа, хвърлиш един кръдец поглед на момата? Това е запетая. После продължаваш. След това имаш точка и запетая, двоеточие и най-после точка. Питам сега. Унези, които пишат, какво искат да кажат с точка и запетая? Запетаята е една малка почивка. Спреш се за малко време. А пък при точка с запетая, колко трябва да спреш? Два пъти повече от запетаята. Ако четеш при запетаята, ще се спреш малко, при точката и запетаята ще се спреш малко повече, а пък при точката ще се спреш още повече. После има удивителна и въпросителна. При удивителната как ще спреш? Как ще го изречеш? А при въпросителната как? Вие ме слушате и ще кажете. Ние нямаме тези работи. Бяхме едно време млади. Те първа трябва да станете млади. Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Те първа аз искам да ви върна в младостта, за да опитате младостта в нейната първоначална същина. Да не е раздвоено сърцето ви. Като погледнеш да не ви кажа. Защо ме гледаш така? Погледът трябва да е определен. Онзи поглед, който изпращаш, той трябва да бъде като скъпоценен камък. Че е младата мума, като те погледне да каже Ти си един честен, благороден момък. А пък ти даваш един фалшив камък и ти казват Втори път не ми давай такива камъни, искаш да ме полъгваш. А разочарованата любов това са фалшивите камъни. Ние влизаме в божествения свят, гдето всяка една мисъл, всяко едно чувство и всяка една постъпка трябва да бъдат един скъпоценен камък. Сега няма какво да се спираме върху миналото. Сега забелязвам, мнозина у вас има противоречия. В началото на живота в младостта има много скръп и във възрастния също. Някой път мислите, че сте много възрастни. По какво се отличава младия и възрастния? До и ре са за живота, ми и ума, сол и ла за старостта. Младият не е цъфнал, той е пъпка. Младият иска да стане стар. Старият цъфти, но остарява, понеже не е живял добре. Старостта е, която църти. Старостта има цъвтене. Но ти казваш. Старите хора не се занимават с любов. Много се лъжите. Старият, като му се запали бунището, хиляди години гори. Това, което в живота става, то е емблема. То е един символ. Вие искате да имате Божията любов. Вие се влюбвате в Бога. Щом се влюбите в Бога, трябва да му служите. Трябва да се учите от Него. Онзив, когато се влюбиш, той седи по-горе от тебе. Например, професорът се влюбва в Марата Мома. Значи и младата мума стои по-горе от него. И след като се влюби в младата мума, той не може да държи вече своите лекции. Щом се влюбиш, ти трябва да готвиш, да учиш. Ще си вземеш букваря, ще седнеш при младата мума и ще й кажеш Кажи ми какво е новото учение. Тя ще ти даде първия урок на любовта. Ти казваш, аз без тебе не мога да живея. Ти говориш една лъжа. По-добре е да кажеш. Откакто те видях, дойде ми една мисъл да се уча при теб. Имаш ли и свободно време да се уча по половин час при тебе? Колкото се уча, ще ти плащам. Любовта е цяла наука. Ще има пеене, ще има свирене, цяла наука е там. Вие седите и казвате. Нашият живот е нещастен. Едно време като млади в любовта нищо не разбирахме. Вие не сте се занимавали с любовта? Казвате. Ние имахме деца. Нищо не сте научили от децата. Вие имате жена, нищо не сте научили и от жената. Жена ви е била професорка, но след като замина за онзи свят ви остави пак без учител и сега вие сте нещастен. Семейството е един университет, в който ти, мъжът, ще се учиш от жената. И обратно, ще се учите един от друг. Ако жената ти те обича, тя ще трябва да се учи от тебе, от мъжа си. Който обича, той трябва да се учи. Така звам. Понеже вие търсите Бога, вие трябва да се учите. И ако вие не любите, тогава Бог ще бъде непознат за вас. Защото... На какво трябва да обърне внимание Бог заради вас? Да сте много красавец не сте. Да имате голяма сила нямате. И ако Бог иска да обърне внимание на вас, на какво да обърне внимание? Ти си влюбен в Бога. Ще вземеш букварчето, ще коленичиш и ще учиш. Ще кажеш... Аз съм малък господи. И господ ще те погледне. А пък ти мислиш, че си от високо произхождение, че като тебе друг равен няма, че едва ли не си равен на Бога? Тогава той ще каже. Вземете го, нямам време сега. Та казвам. След събора ще държа няколко беседи по това. Това е една лекция за полезна работа. На света ще проповядвате любовта. Ще отидете да ги учите на мъдростта. Ще започнете от детинството. Най-първо започнете да изследвате красивото. Срещнеш някой човек. Виж какво е красивото у него. Има особено движение в очите му и поради това особено движение изглежда толкова красив. Всичко това ти е приятно. Този човек има знание. Някои хора, като говорят, знаят как да си поставят думите и съзнанието им е свързано с думите. Като говори човек, неговото съзнание трябва да е свързано с онези думи, които излисат от неговата душа. Всяка дума, която казваме, ние я създаваме. И ще ни питат, защо я създадохте? Какъв смисъл има да говориш каквото ти дойде? Ти говориш на някого. Аз много те обичам. Това е истина ли е? Казваш. Аз съм готов да се жертвам за тебе. Истина ли е това? Казваш. За цял живот аз те искам. Ти не говориш истината. Ако в даден момент, ако ти в един кратък момент не проявиш любовта, каква любов имаш? Любовта не иска време. Тя не се мени. Ако в дадения момент ти не си готов да направиш жертва, ти повече не можеш да направиш жертва. Дави се един човек. Ако се хвърлиш, това е любов. Значи готов си да дадеш всичко. Ако някой те обича, като те види, помага ти. И ако остане да разсъждава, че друг трябва да помогне, когато се давиш, това не е любов. И когато Бог те срещне на пътя си, Той не казва, заслужаваш ли? Понеже Той е любов, Той те изважда от кълта и ти казва, не греши. Друг път не влиза и в кълта, понеже съм много заед и нямам време да те избавя. Вие по някой път се молите, но Той е толкова занят, че трябва да намери време да ви помогне. Вие искате Господ да чака да се занимава с вас. С безброй същества се занимава Той. Колко време трябва да отдели Господ за всеки? Като дойде при вас, Той ще ви изпрати един лъч, един божествен лъч. В Бога има една усмивка. Всеки един лъч, който премине в тебе, това е неговата усмивка. Като те изважда откълта, поусмихне се Той и после казва на другите същества. Вземете и му помогнете. И всички същества, дето Бог е минал и е помагал, всички ще ти помагат. Но... До не те е изкарал Господ, навсякъде има бутаница и не ти върви. Та, за да ви вървят работите, трябва да имате една ясна представа за любовта. Бог присъства там. Ти отиваш и молиш мумата, изповядаш и се в любов. Щом се изповядаш в любов, Господ е там. Тогава в негово име ти ще говориш за любовта. Какво ще кажеш? Ще кажеш, че твоето сърце се е запалило, а пък то ни най-малко не се е запалило. Ще кажеш, че си готов да направиш всичко, а пък ти не си готов. Аз говоря за любовта в нейната същина, а не в нейните привидни форми. В новото учение аз не искам да има обявление върху старите ви дрехи, че това е ново учение. Старото е обикновено, старите привички не са ново учение. Може и те да са красиви. Новото, което сега имате, го дръжте отделно от старото. Новото е свещено. То е вашето бъдеще. Онова новото, което Бог ви даде сега, вие ще го държите като скъпоценен камък. И писанието казва. Ще ви даде Бог едно камъче, което ще го държите по тезика си. От него зависи вашето бъдеще. Ще го пазите като свещен. Ти казваш. Кой го е направил това? Има хора, които са го направили. Апостол Павел казва: Не живея вече аз, но Христос живее вътре в мене. Христос живееше в него и Павел понасяше всички страдания. Колко пъти губиха по 39 удара? 3 плюс 9 е равно на 12. Общия според 12. Това е едно обръщение. Като го ударили 39 удара, той е направил един астрологически кръг. Била е във всички домове. И при всеки удар са му давали и по един урок. Та сега в пеенето, то това е капитала с който ти функционираш в дадения случай. Ре е пътя, по който трябва да тръгнеш, метода, с който трябва да работиш. Фа е придобивката, защото във всяка мисъл трябва да има придобивка. Фа показва какво си придобил в твоята мисъл или в твоята любов. Вземане и даване. Сол показва онова, което ти влагаш, което ще покажеш. Това е цъфтене. Това е изложба. Художникът рисува, рисува и прави изложба на всичките си картини. Това е църтене. Изложба. Ла, това вече е онова успокоителното. Ти си доволен от своята изложба. Ти дадеш един общ концерт, пееш и всички хора са доволни. А пък си... Всички се разотиват по домовете си и са доволни. Кои са полутоновете в сегашната гама? Между до и ре е цял тон. Между ре и ми също така има цял тон. Между ми и фа има полутон. Значи, щом дойдеш при материалното, при фа, вече не ти трябва цял тон. Някой от вас грешите, като дойдете до това, правите цял тон. Не ви трябва там такъв голям товар. И като дойдете до си, и голямо светийство не ви трябва, и там има полутон. Някои искат като него друг светия да няма, като него учител да няма. Не мислете за това. Иначе ще се роди едно състезание. Аз говоря зонзи и вътрешен процес. Аз наблюдавам. Някой от вас като е седнал някъде е недоволен от мястото, което съм удали. Някой от вас сте на първо място, а някой отзад. Вие казвате. Ние сме от старите. Ако нези отзад са доволни от вашето седене на първото място и ако вие сте доволни от тяхното седене, това е вреда на нещата. Но ако едните казват, станете вие за да седнем ние, тогава има едно вътрешно недоволство. А пък в духовния свят всички вие можете да седнете на един стол. Всички могат да ви туря на един стол и пак ще остане място за хиляда души. А пък в един свят, като нашия едно лице от този край не може да чува. Или обстановката е такава, че не може да види лицето, което говори. Всеки момък е недоволен, когато не може да види лицето на момата. И когато я види в лицето, радва се. Ако тя е зад гърба му, той съжалява и когато някой е запушил пътя между него и нея и той не може да я види, пак съжалява. Или когато тя се е скрила в къщи, той пак съжалява за това. Искате ли да влезете в небето такива, какви сте сега? Искате ли да ви заведят като някой инвалид при вашата възлюблена, и така да и служите. Питам сега. Щом се явите при вашата възлюблена, какъв подарък трябва да изнесете? Ще изнесете вашето търпение. Това е скъпоценния камък. При онзи, когато обичате, вие ще проявите най-първо вашето търпение. Бог при всичките ни грехове като се яви при нас любов, той е търпелив, благосклонен не вижда греховете ни. И Христос казва, отец не съди никого. Тези погрешки, които имаме, той не ги вижда. Той казва, те са деца, временни разбирания имат, временна обстановка имат. По човешки говоря. И те бързат да се наедат и половин час след като се наедат всички ще бъдат щедри. Най-първо ще има състезание, и след това ще бъдат щедри и тогава казват. Можем да дадем от това, което остане на другите. Казвам сега. От това, което говорих през трите деня, колко неща са останали. Първо, трябва да обичате живота. Без търпение не може да обичаш живота. Второ, трябва да цените знанието. Самосъзнание трябва да имате, да виждате важността на знанието, което е потребно за вашето повдигане. Работа трябва сега. Навсинца ви трябва работа за учене. Казваш Мене е духът ми даде това. Вие се поставите на крива почва. Какво ви е дал духът, това е дар, но ти какво си разработил? Бог ти е дал един талант. Ти е удвоили таланта си. Този капитал е дар. Талантът е дар, но ти е удвоили го. Ако са пет, трябва да станат десет. Вашите таланти, които са ви дадени, отвоили ли сте ги? Аз не казвам, че не сте. Само казвам вие да си зададете сами въпроса. Това, което Бог ви е дал, вие отвоихте ли го? Да го отвоите, това значи да му дадете цена. Един ден ще отида на небето и ще покажа като изложение онова, което сте придобили от всички страдания, от всички опитности. Като влязат хората в ангелския свят, там се интересуват от хората, от техните добродетели. Като срещнете един ангел, едно съвършенно същество, какво ще му кажете? Кажете ми! Вие по-човешки ще му кажете «Братко мой!» Нали така? А пък ще ви... Пипна в това, което най-малко знаете. Ще ви пипна в най-силната точка. Нали като срещнете младата мома, вие сте млад момък, как започвате запознанството? Първо, запознанство между младия момък и младата мома, как започва? Първото движение, което трябва да направиш, че момата да те види, че ти се е разтоптяло сърцето. И тя какво ще покаже? Трябва да изкараме някого да даде предметно на учение. Най-първо аз съм един художник. След като срещна тази, която обичам, аз ще почна да я рисувам. Ще я рисувам един ден, ще й покажа рисунката и ще й кажа: Ще ми извините, аз ви нарисувах. Опитах се да ви нарисувам. Какво значи нарисува? От онзи, когато обичаш, ще копираш някоя негова добродетел в себе си. Ще кажеш, тя е много търпелива, благородна душа има. И всички момци, които срещнат благородна мума, те се преобразуват. Ако обичат да пият винце, спират да пият. Ако обичат да говорят нецензурни думи или много грубо, сега престават това. Много метичко говорят. Сега вие ме слушате и казвате, тези работи ги знаем, кажи ни сега нещо ново. Добре. Изпейте ми тона на любовта. А Аз толкова години преподавам любовта. Коя е песента на любовта? Бог и любов, нали? Това не е песента на любовта. Кой от вас би ми изпял една песен на любовта? Ако бихте останали до едната сряда, аз бих ви дал една задача да направите като цеко. Цеко е доста прогресирал в поезията. Първото нещо, като влезете в любовта, да влезе чистотата, да бъдете чисти. В любовта след търпението се изисква и чистота, и след чистотата се изисква приложение. Та Тези трите са нужни – търпение, чистота и приложение. Ако тези три неща вървят заедно, много неща бихте постигнали. Ще се събуди един импулс. Музиката е един метод от невидимия свят за възпитание на човешката душа. И трябва да пеете. Единствения начин, чрез пеенето, можете да внесете нещо ново в душата си. Пеенето е един език. Трябва да се учите. То е един език на небето. Трябва да освоите музикалния ритъм. Вие казвате: Устаряхме. Като устаряхте, не пеете, а пък искате да ви обичат. А пък любовта без пеене няма приложение. И свободата без пеене няма приложение. Та музиката и пеенето трябва да станат от синцеви нещо постоянно. Някой път казвате, Бог и любов. Че когато аз казвам думите Бог и любов, всичките ги изгърби от мен трябва да се свалят и аз трябва да се намеря веднага в една празнична дреха, чист и радостен и да мисля, че съм господар. И повече няма какво да ви утешавам. Скръбен сте. Като дойда у вас и като кажа Бог и любов, и като изпея песента, всичката ваша скръп ще се стопи. И ще ми кажат. Какво ми стана, като изпя песента Бог и любов, нещо ми стана? Ако вие бяхте знаели как да пеете песента Бог и любов, то като отидете при някой болен, ще му запеете тази песен и той ще оздравее. И като изпеем на някой умрял Бог и любов, той ще оживее. Сиромаха кое, като му изпеем Бог и любов, богатството ще дойде. Обезверена кое, като изпееш песента Бог и любов, ще му дойде вяра. Магическа пръчица е това. А пък сега пеем Бог и любов и нещастието остава. Та. Три неща са важни. търпение, чистота и приложение. Щом споменете името на Бога, трябва да се измени вашия живот. Както се изменя сърцето на младия момък, който до известно време е бил недоволен и като срещне момата, тя седи в негови ум и оттам наседне той почва да учи, да пише, у него става промяна. Човек, който е почнал да мисли за Бога, трябва да има едно желание да се промени живота му и да е готов на всички услуги в света. Това е любов към Бога. Като имаш любов към Бога, да се разроди в тебе желание да услужваш на всички, с които имаш връзки. Та сега, през тази година, започнете с любовта. Като предисловие да влезе любовта в вас. Влюбването е човешко нещо, а пък любовта е божествено. След любовта вече и да е служенето да се служи. Да се работи за Бога. По какъв начин ще работите, вие не трябва да мислите върху методите за работа. Всички методи, как трябва да мислим, как трябва да чувстваме и да постъпваме, всички тия методи са от разумната природа и са вложени в вас. И ако вие вземете основния тон на живота и на любовта правилно, всички други работи ще дойдат сами по себе си и ние ще разполагаме с тях. Така съм, Вие сте пяли... Хубаво сте приготвени сега. Тази година посветете цялата година на изследване музиката, поне като цеко. Всеки един от вас да си направи една малка песенчица, най-малко от три куплета и да си изпее само на себе си и да не я казва на други. През цялата година да се помъчи да направи една малка песенчица, и да си я е пее. И като е пеете, вие трябва да сте доволни от песента. В невидимия свят да кажат Почнал е вече да композира. Това е първата композиция. Да кажат в невидимия свят Първата композиция на учениците от бялото братство. Всеки един от тях си е композирал по една песен. Това ви пожелавам сега, като ученици на работа. Отче наш Беседа от учителя държа на Общи Околотен клас на 22 август 1934 г. в София.